Cât dintre dumneavoastră folosiți fluturașul care vi-l transmitem prin buletinul de informare și câți credeți că este foarte important ca în continuare să-l tipărim ca să-l folosiți? Aș vrea să ridicați mâna sus. Mulțumesc! Chiar și pentru mine a fost deosebit săptămâna trecută, a, a trebuit să folosesc aceste rugăciuni. Și este foarte important, frații mei, să ne dezvoltăm un stil de viață iertător. Amin. Dumnezeu ne păzește, ne ocrotește de foarte multe lucruri care am putea să le experimentăm dacă nu am avea acest stil de viață. Și rugăciunea mea este ca Domnul să ne ajute, să putem să aplicăm toți pașii aceștia ca în final să fim complet liberi și să ne bucurăm de o viață din belșug. Domnul să lucreze în viețile voastre. În această dimineață vom continua cu pasul al patrulea și vom vorbi despre rebeliune ori supunere. Este un subiect care aș putea să vă spun este actual și devine actual și foarte important să fie înțeles de fiecare creștin. Pentru că adeseori nu știm de ce vin anumite situații nepotrivite în viața noastră și poate că nu realizăm că prin rebeliune și neascultare de autoritate, am deschis o ușă celui rău și i-am dat dreptul să lucreze în viața noastră. I-am dat dreptul să se atingă de relațiile noastre, să se atingă de protecția noastră, să se atingă de succesul nostru, să se atingă de lucruri care ne sunt importante. Și noi nu înțelegem de ce există acest drept și cum i-am dat acest drept. În această dimineață am toată convingerea că Duhul lui Dumnezeu vă va vorbi dacă veți fi atenți la ceea ce urmează. Vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din Roman, din capitolul 13, începând cu versetul 1. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu, și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii sau autorității, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua o sânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru un area.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 Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datoras cinstea, dați-i cinstea. Trăim într-o societate în care respectul față de autoritate este foarte diminuat. Trăim într-o societate în care rebeliunea s-a ridicat la rang de virtute. Exemplele și modelele pe care le avem în jurul nostru, infirmă ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă numai oamenii din lume ar fi afectați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, problema n-ar fi atât de mare, dar... Problema devine mare și importantă pentru fiecare din noi, pentru că în lumea creștină respectul față de autoritate a început să fie neglijat, neînțeles și neaplicat. Așa după cum cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Și sunt foarte multe lucruri care creează în viața noastră, în anumite arii ale vieții noastre, dezechilibre și probleme. Pentru că în momentul în care nu te supui autorității, așa cum Apostolul Pavel ne spune în Romani, care este rânduită de Dumnezeu, orice autoritate este rânduită de Dumnezeu. Și noi avem foarte multe argumente, avem multe întrebări. A fost comunismul rânduit de Dumnezeu? Este societatea actuală, coruptă, rânduită de Dumnezeu? Potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Și cum ne spune Apostolul Pavel, noi, indiferent de cine este într-o poziție oarecare, noi trebuie să respectăm această poziție. Și veți vedea șapte adevăruri referitor la autoritate care sunt foarte importante să le asimilăm în practica noastră de zicujii și să le înțelegem, pentru că ele afectează relațiile noastre pe orizontală. Modul în care te raportezi la autoritate afectează relațiile pe orizontală. Dar nu numai pe orizontală, cu oamenii, ci pe verticală, pentru că autoritatea este rânduită de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu rânduiește o autoritate și tu nu o respecti, sau te împotrivești acelei autorități, sau ai o poziție de rebeliune față de acea, de acea autoritate, practic te împotrivești rânduielii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să vedem aceste lucruri în contextul cuvântului lui Dumnezeu. Că de multe ori și în vremea pe care trăim astăzi, oamenii ar respecta legile care le convin ar vota și votează legile care le convin. Și noi vedem mașinațiile care au loc la ora actuală, modul în care se schimbă, cum se schimbă o autoritate, cum apar foarte multe schimbări. Chiar în zilele acestea am avut un exemplu negativ în direcția aceasta. Și n-aș vrea să introducem politica cu uh, cuvântul lui Dumnezeu, dar este un lucru foarte important. Satan încearcă să sucească mintea oamenilor. Un om doctor în drept nu, nu, nu respectă dreptul constituțional. Este ceva extraordinar. Un prim-ministru, la ora actuală, Lupta în ceea ce privește respectul față de autoritate este foarte puternică și noi trebuie să ne gândim nu numai la efectul poziției acestui om, ci la exemplu care se dă în continuare. Cum poți să aștepți în continuare ca cineva să respecte deciziile pe care tu le dai, legile pe care tu le dai? Dacă de la cap nu se respectă. Și vreau să vă spun că este o bătălie, nu numai la nivel social, dar la nivel spiritual, pentru că toate aceste bătălii sunt la nivel spiritual și societatea influențează foarte puternic biserica. Că a pătruns democrația în biserică este tot datorită acestui sistem care noi vedem că se întâmplă în jurul nostru și noi zicem, oh, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi ne ghidăm după cuvântul lui Dumnezeu. Așa ceva nu se va întâmpla în biserică. Se întâmplă! Și în mod special avem de-a face cu situații care... Afectează nu numai relațiile noastre, relația noastră unul cu celălalt, relația cu Dumnezeu. Afectează protecția noastră, pentru că în momentul în care tu nu răspunzi corespunzător autorității rânduite și delegate de Dumnezeu, tu deschizi ușa celui rău și satan are dreptul să se atingă de viața ta. Aici trebuie să vedem lucrurile. Pentru că în momentul în care noi nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu, în momentul acesta, satan are dreptul. Pentru că ești de sub autoritatea lui Dumnezeu, de sub acoperirea spirituală a lui Dumnezeu și intri în neascultare, în rebeliune, care deschide ușa celui rău. Se atinge de relațiile tale de succesul tău se atinge de protecția ta și te vezi de multe ori în situație în care vii înaintea lui Dumnezeu, strigi înaintea lui Dumnezeu, te rogi înaintea lui Dumnezeu, postești înaintea Domnului și vezi că n-ai putere și vezi că protecția lui Dumnezeu este subminată, pentru că tu, de fapt, prin acțiunea ta, prin vorbele tale, prin atitudinile tale, prin modul în care te-ai raportat la autoritate, ai deschis ușa celui rău, i-ai dat dreptul să intre în viața ta și să-și aplice planurile pe care le are împotriva ta. De aceea, în această dimineață, aș vrea să înțelegem ce poate să aducă rebeliunea și ce poate să aducă supunerea față de autoritatea rânduită de Dumnezeu? Cum trebuie noi să ne raportăm la autoritatea delegată din viața noastră? Primul lucru pe care aș vrea să-l reținem în cadrul acestui subiect este că orice autoritate Vine de la Dumnezeu și este rânduită de Dumnezeu, așa cum ne spune versetul 1. În 1 Petru, în capitolul 2, versetul 1, Petru spune Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești, pentru că Domnul, pentru Domnul, fiți supuși oricărei stăpânii omenești. Pentru Domnul. De ce? Pentru că Domnul a rânduit aceste stăpâniri. În Daniel, în capitolul 2, versetul 21, vedem cum aici se spune că Dumnezeu schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărat. A, noi zicem, oh, nu, nu, noi alegem. Noi votăm, noi punem în funcție guvernele. Da, așa este. Dar în spatele rezultatelor care sunt, aș vrea să vă spun că Dumnezeu este cel care coordonează aceste lucruri. Cine îți dă îndemnul, votează-l pe ăsta sau pe celălalt. De aceea... În perioada de alegeri, noi ne rugăm Domnului și zicem, Doamne, lăuzește Tu ca oamenii să aleagă pe cei pe care tu îi vrei în poziția respectivă. Și noi ne-am rugat pentru alegerile care au fost. Au ieșit cei pe care am vrut noi? Poate da, poate nu. Datoria noastră de aici încolo este să ne continuăm să ne rugăm pentru ei și să fim supuși autorității. Este important acest lucru. În Ioan, în capitolul 19, versetul 11, îl vedem pe Iisus Hristos în fața lui Pilat. Și Pilat încearcă să-l facă conștient pe Iisus Hristos și să-i spune, auzi, tu știi că eu am putere să te eliberezi. Ăștia te dat în mâna mea, dar eu am putere să te eliberez, tu știi cine sunt eu. Și Iisus a uitat drept în ochii lui și i-a spus, n-ai avea putere asupra mea dacă nu ți s-ar fi dat de sus. Și Pilat a înțeles lucrul acesta. Iisus a tratat cu respect autoritatea. Și vom spune, apoi nu s-a supus fariseilor și călturarilor, liderilor religioși de pe vremea respectivă. Vom vedea mai, mai încolo că este foarte important în respectul față de autoritate și respectul față de autoritatea delegată se raportează și nu poate să intre în conflict cu autoritatea absolută care vine din partea lui Dumnezeu. Deci noi la nivel uman avem de a face cu autoritate delegată. Autoritatea absolută este a lui Dumnezeu. Stăpânirile, autoritățile din diferite arii ale vieții noastre vine din partea lui Dumnezeu. Al doilea aspect referitor la autoritate, este că autoritatea delegată este limitată în scopul și aria de acțiune a ei. Și numai Dumnezeu are autoritate absolută. Și asta este foarte important să înțelegem, pentru că s-ar putea întâmpla să ajungem la un conflict de autoritate. Și sunt foarte multe situații de genul acesta. Îl vedem pe Petru și pe Ioan, vestind cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat, autoritățile care aveau autoritate civilă asupra lor, le-a interzis să mai vestească cuvântul lui Dumnezeu. În faptele apostolilor, în capitolul 4, găsim pasajul acesta unde... Ioan și Petru se adresează acestor autorități și le spune: Judecați voi singuri dacă este drept să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și noi trebuie să înțelegem limitările autorității delegate. De fapt, autoritatea delegată acționează în scop și arie Autoritatea civilă, guvernamentală, își are area ei de acțiune. Apoi, autoritatea la nivelul familiei, la fel, își are limitările ei. Se poate întâmpla și sunt situații, chiar și în biserica noastră, când, de exemplu, părinții, nu au cunoștința adevărului lui Dumnezeu, și copiii devin și îl cunosc pe Dumnezeu, îl experimentează pe Dumnezeu. Și sunt părinți care le interzic copiilor de a frecventa o biserică, de a se apropia de Dumnezeu, de a face anumite lucrări care spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci se pune problema de cine să ascultăm? De autoritatea directă umană, care este limitată în area ei de acțiune, sau de autoritatea lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu? Și este foarte clar că noi trebuie, atunci când ajungem în conflict de autoritate, să ascultăm mai mult de Dumnezeu, decât de oameni. Și în felul acesta se rezolvă conflictul de autoritate. Sau, de exemplu, s-ar putea întâmpla că ai te găsești într-un cadru social și asta se poate întâmpla la nivel civil în societate, la nivel spiritual în biserică sau în alte cadre de genul acesta și intri în conflict cu autoritatea directă. Sunt anumite lucruri care atentează la protecția ta, la integritatea ta, la dreptul tău. În situații de genul acesta, noi trebuie să înțelegem că există un lanț al autorității. Că orice autoritate are autoritate peste ea. Și atunci când ajungem la un conflict la un nivel de autoritate și nu se poate rezolva conflictul acesta, trebuie să apelez la autoritatea superioară. Și lucrul acesta se găsește în toate uh, ariile vieții noastre. Putem să rezolvăm aceste probleme conflictuale. De exemplu, te afli la un loc de muncă și șeful tău direct îți face o nedreptate oarecare. Normal, după cuvântul lui Dumnezeu, ar trebui să te supui deciziei, modului în care el... Dar dacă tu constați că această nedreptate este un abuz care ți se face ție, atunci ai dreptul să te adresezi autorității supreme. De exemplu, vă spuneam că am avut nefericirea asta să primesc vreo 20 de amenzi pentru că am circulat fără rovinietă între Oradea și Semartin neștiind că trebuie rovinietă. Deci vă spun sincer, n-am știut lucrul acesta. Ori de câte ori mergeam în țară, plăteam rovinietă. Dar ăștia de la autoritatea drumurilor au zis, hai că facem bani acum pentru alegeri. Și au trimis la oameni, au stat, i-au pândit o lună de zile, și le-au trimis amenzi după amenzi, dar nu uh, în momentul în care ai făcut uh, uh, ai greșit, ci după o lună. Grămadă, așa, vineau câte șapte odată. Vă dați seama, când vezi șapte amenzi pentru același lucru și uh, nu sunt chiar ieftine, în jur de 500 de lei fiecare... Deci, ok, acum ce să fac? Și normal, în situații de genul acesta, n-ai ce să faci. Pentru că autoritatea s-ar putea să fie șmecheră așa cum au crezut că sunt ei și ce-a trebuit? Să mă adresez instanței judecătorești. Asta e autoritatea peste cei care au crezut că sunt șmecheri. Deci în felul acesta noi trebuie să ne rezolvăm problemele. mai faptul că nu știu cine o să îmi plătească că n-am dormit o noapte și am ascuns a câte am primit, că nici acum ea nu știe câte am primit, Deci decis. Ted, Ted le primea că am, și, am primit și pe adresa veche și le primea, Ted și zice, iar ai mai primit șapte. <răză> nu spune la mămică da. Da, deci sunt câteva mii de oameni care au, au avut situația asta și se pare că la nivel național s-a dat un verdict că plătești numai o amendă, cum e dreptul. Ai greșit, plătești și gata. Deci, frații mei, este foarte important. Noi nu ne putem juca cu autoritatea. Dar este foarte important să cunoaștem cum trebuie să procedăm în anumite situații conflictuale. Al treilea lucru foarte important este supunerea față de autoritatea umană nu se bazează pe persoană, ci pe poziție, pe oficiu. Acum, exemplu cel mai clar pentru noi la ora actuală este conflictul dintre cele două palate, între Ponta și Băsescu. Asta e. Premierul Ponta, nu se uită la poziția, ci la persoana președintelui. Și pentru că are o râcă nerezolvată, el cu persoana are ce are, nu cu poziția. Necazul este că prin această atitudine a lui, el de fapt nu respectă autoritatea și n are... Cum să se aștepte să fie respectat el ca și autoritate? N-are nici pe departe. Și vedem că lucrurile merg în lanț, că nu mai respectă nici decizii, nici nimic. Că atunci va fi o brambureală. Nimeni nu ascultă de nimeni. Fiecare face cum îl taie capul. Unde merge o societate de genul acesta? La dezastre! Care este exemplu pentru generația tânără pe păi dacă primul ministru își permite treaba asta să nu asculte de președinte, să nu asculte de Curtea Constituțională, pe atunci eu să ascult de o lege, și va începe un duc de rebeliune la nivel civil, la nivel guvernamental. Nu va respecta nici unul pe nimeni. De aceea este foarte important și lucrul acesta, cum spuneam înainte, dacă ar rămâne doar la nivel civil și social, dar intră în lucrarea lui Dumnezeu, intră în biserica lui Dumnezeu, afectează lucrarea lui Dumnezeu. Și, uh, noi trebuie să fim foarte atenți în modul în care... Înțelegem potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să vedem un exemplu din Biblie pe David și pe Saul. David și, și Saul știm că erau într-un conflict pentru că Saul a fost lepădat de Dumnezeu și David era un împărat în locul lui. Acum, Saul era un om foarte rău. Din momentul în care Dumnezeu l-a lepădat, vedem că, cu toate că el observa că David are ceva deosebit, era muncit, Saul era muncit de un duh rău și când David cânta, Saul era ușurat. Și în timp ce cânta și în timp ce se ușura, au fost tentative de ucidere. Deci vezi că spică bine, vezi că te ajută prezența omului acestuia și a fost tentativă să-l ucidă cu sulița. Cu toate acestea, îl vedem pe David, care vede autoritatea nu în persoană, ci în poziție, în oficiu, David spune, având șansa să-l omoare, cel puțin de două ori, spune, cum să mă ating de unsul Domnului? E poziție. Deci, fratele mei, aici este ceva foarte important pe care noi trebuie, că noi zic, apă, dacă e rău, n-ascult eu de el, nu fac eu ce spune el. Da, dacă intră în conflict, cu legile și poruncile lui Dumnezeu, ai dreptul acesta să n Dar, dacă ea este o persoană rea și are o poziție, și Saul a stat în această poziție, l-a hărțuit pe David an de zile, și David a respectat poziția, nu persoana. Când a avut șansa să-l omoare, a zis, nu mă ating de unsul Domnului, este împăratul, încă împăratul. Știu că sunt uns de Dumnezeu. Amungerea de a fi împărat în locul Lui, dar aștept ziua și vremea când Dumnezeu va face această schimbare. Frații mei, de multe ori, noi ne grăbim. De multe ori forțăm mâna lui Dumnezeu, vedem noi lucrurile și îi spunem, Doamne, e timpul să acționezi, e timpul să-L dai jos și să mă pui pe mine. E timpul să-ți împlinești cuvântul profetic pe care l-ai spus în viața mea și facem acțiuni. Și cum Avram a forțat mâna lui Dumnezeu și vedem că această forțare l-a costat. Efectele acestei forțări sunt până în ziua de astăzi. Petru ne spune în 2 Petru, capitolul 2, versetul 17 și 18. Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slujilor, fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Deci aici este foarte important să înțelegem că sunt oameni în autoritate care au tot felul de mofturi, greu de mulțumit, greu îi să de ei. Atitudinea lor, vocabularul lor, modul în care ci se adresează, Modul în care pune problema, adeseori te îndeamnă la revoltă. Dar nu poți să vorbești cu un glas mai așa, dar tu tot timpul cu un glas poruncitor, tot timpul tu poruncești. Și de multe ori suntem deranjați de timbru, de modul, de, de foarte multe lucruri, de persoana care este în poziția respectivă. Cuvântul Domnului, și vedem citatul acesta din 1 Petru, ne îndeamnă că să nu ascultăm numai de cei, de persoanele care sunt în autoritate și sunt buni, sunt îngăduitori, înțelegători, ci să ascultăm și de cei greu de mulțumit, dificili, cu probleme. Al patrulea lucru foarte important este că rebeliunea față de autoritate vine din mândria și neacordul cu Dumnezeu. Din mândria pe care tu o ai față de Dumnezeu, din faptul că tu nu ești de acord cu alegerea pe care Dumnezeu a făcut-o. Adică dacă fiecare autoritate este rânduită de Dumnezeu și tu ai rebeliune față de autoritatea rânduită de Dumnezeu, înseamnă că tu nu ești de acord cu ce a făcut Dumnezeu. Și aș vrea să înțelegem implicația aceasta, pentru că pentru noi, noi trebuie să vedem cu ochii aceștia. Noi nu trebuie să ne uităm la sistemul, la guvernul, la persoana care ocupă o poziție autoritară la un moment dat. Și noi trebuie să ne uităm că Dumnezeu a rânduit, a îngăduit să se ajungă în situația aceasta. Și noi trebuie să nu contestăm. Doamne, de ce mai ai pus tu în România? De ce? De ce în România? De ce nu în America? De ce nu în China la acum? Dar acolo, undeva, așa, în ăștia care le merge bine, în Hong Kong, Doamne, de ce mai pus tu în Oradea și nu în Constanța? Dacă mă duc la plajă, să nu parcurg aceția kilometrii. Domnul spune, te-am pus în Oradea, că e Felix acolo. <laughs> și poți și iarna să mergi la plajă. Venim noi înaintea lui Dumnezeu și avem atâtea mofturi, să comentăm alegerea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care noi, noi nu suntem de acord cu o autoritate oarecare delegată într-o a vieții noastre, noi de fapt nu suntem de acord cu alegerea lui Dumnezeu, contestăm rânduiala lui Dumnezeu. ai cuvântul lui Dumnezeu. Contestăm și nu suntem de acord cu Dumnezeu și tu vrei să ai o relație cu Dumnezeu. Tu vei ca Dumnezeu să se răspundă la rugăciunile tale și tu contești deciziile lui Dumnezeu. Tu nu ești de acord. Tu ai o atitudine de rebeliune față de modul în care Doamne, de ce l-ai lăsat pe ăsta să fie în atelier cu mine? Să lucreze împreună cu mine. De ce l-ai pus în birou cu mine, doamne? Eu nu înțeleg, doamne, de ce nu m ai adus aici unul ca toată ziua să discutăm din cuvântul tău? Doamne, de ce l-ai pus pe fumătorul ăla lângă mine? Mi-amintesc că când am intrat în producție după școală, am ajuns în birou, și fiecare din colegii de birou fuma, dar era un fum ceva extraordinar. Nu puteai să stai în birou ăla. Și mai ales faptul că nu fumezi, este deranjant lucrul acesta. Și știți ce s-a întâmplat? N-am mai stat în birou. M-am dus în fabrică, și m-am căutat de lucru acolo să lucrez, m-am băgat pe sub mașini. Și când o văzut oamenii, am dar "Ce cu inginerul ăsta pe sub mașină, domne? Ca niciunul dintre ei nu se bagă pe sub mașină." E important, frații mei, să înțelegem că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Este foarte important să acceptăm alegerea lui Dumnezeu pentru viața noastră. Doamne, dacă m-ai pus aici. Discutam cu cineva care a ajuns în spital și zice, Doamne, de ce m-ai adus aici? Și Domnul i-a spus, în salonul în care te-am pus, sunt niște persoane care nu merg la biserică, care nu acceptă nicio invitație dar le-am trimis acolo și te-am trimis și pe tine să le predici Evanghelia. Da, da doamne, dar n-ai găsit, trebuia să-mi spui să vin să le vizitez. Dar îmi dai o boală să vin în spital? Vedeți, avem noi tot felul de moduri în care și soluții pe, care îl, vedem pe în care îl vedem pe Dumnezeu că soluțiile lor nu sunt chiar atât de bune. Ce știe Dumnezeu? Era mult mai bine pentru mine să-i aduceam și un kilogram de fructe proaspete. Dar așa în spital dau ce primesc și eu. Deci, frații mei, lucrurile sunt de așa natură încât noi trebuie să le înțelegem că orice rebeliune este își are sângurele în mândrie. E vorba despre mine. Cum îmi convine mie? Cum îmi place mie? Cum mi-ar plăcea mie? Sunt oameni care nu înțeleg autoritatea. Ei sunt rădăcinați foarte tare în democrație. Și ei spun așa, dacă nu faci cum îți spun eu, gata, am plecat. Și lucrul ăsta nu se întâmplă numai la locul de muncă sau în activitatea socială. Se întâmplă și în biserică. Există o viziune a lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu este Cel care a dat viziunea, atunci normal că toate lucrurile decurg în corespunzător cu această viziune. Și vin poate persoane care ar vrea să se facă altfel, cum știu ei, experiența lor. În ultimele zile mă sună cineva din Italia și mă spune, frate, sunt într-o situație foarte, foarte critică. Există un lucru care soția mea l-a acceptat pentru că așa-i învățătura care au primit-o majoritatea din biserică. N-au argumente biblice, dar ei spun că așa e Acum nu intru în detaliu și nu... Așa trebuie să fie. Da, i-am spus, da, ți-o dat verset biblic? Nu, dar ei spun că în, de acolo de unde vin ei din țară, așa se face, că așa-i interpretat. Dar bine, acum, când este vorba și el spune, frate, nu știu ce să fac, să mă despart de soție? Pentru că conflictul acesta durează de 12 ani. Dar zic, de ce mă întreb pe mine care habar n-am ce-i acolo, situația voastră nu o cunosc și nu-ți rezolv problema acolo. Dar, frate, dar, înțelegeți oamenii aceștia nu merg după cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu-i autoritatea mea. Oamenii abia așteaptă. Să... A, a fost un părtor care mi-a spus, fă așa, divorțează. O, oh, un păstor să spună lucrul acesta. Vedeți, noi trebuie să avem mare grijă. Nu putem să interferăm în autoritatea cuiva. De exemplu, și vă dau un exemplu practic, Merge într-o biserică oarecare, la noi există modul în care noi ne închinăm, modul de organizare, aspectul acesta care noi l-am înțeles în felul acesta din Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă mergi într-o altă biserică, tu n-ai dreptul să impui modul tău unei alte biserici, decât să te supui acelei biserici. Pentru că este o autoritate. Trebuie să te supui acelei biserici. Trebuie să te supui autorității. Și în felul acesta pentru că dacă nu te supui, intri în conflict cu acea autoritate. Și acum aș vrea să revenim la adevărul pe care l-am enunțat, că la baza rebeliunii stă mândria. mândria e primul păcat pe care l-a făcut Lucifer și a fost dat afară din cer, din Părtășia cu Dumnezeu, pentru că nu i s-a părut lui că merg lucrurile așa cum ar trebui să meargă, că ar trebui să fie băgat și el în seamă, că cântă bine, conduce închinarea bine în cer, are succes și ar trebui ca Dumnezeu măcar jumătate din închinare să-i acorde lui. Așa a crezut Lucifer. Și prin mândria lui a căzut și a devenit satan, diavolul, Vrășmașului lui Dumnezeu. Ei, la fel se întâmplă la nivel micro, asta e la nivel macro. Scenele din viață se întâmplă la fel. Oamenii care sunt cuprinși de mândrie, că nu li se dă importanță, că nu li se recunoaște darurile, că nu, că nu, că nu, că nu. Și prin aceasta, ei de fapt, prin mândrie, asta e rădăcina, mândria, la mijloc este eu, nu Dumnezeu, Eu. Nu se face cum vreau eu, nu se face cum gândesc eu, nu se face cum cred eu că este bine și atunci am o poziție de rebeliune. Al cincilea lucru foarte important, Dumnezeu apără autoritatea delegată de El. În numeri, în capitolul 12, găsim o situație în care Maria și Aron s-au apucat să discute de Moise. Și discutau ei, erau frați, trei frați, Maria, Aron, Moise. Discutau despre fratele lor Moise și zicea, stai puțin. Că nu-l vezi cât de gângăvit îi a, când o trebuie să vorbești Aron, tu ai vorbit pentru el, tu ești mai dibaci așa în vorbire, dar numai el este chemat de Dumnezeu. El trebuie să stea în legătură cu Dumnezeu. El a întâlnit directe cu Dumnezeu. Și nu m-au vorbit. N-au făcut nicio acțiune. Au vorbit între ei. Și la un moment dat Maria se vede plină de lepră. Wow! Ce să fac, Doamne? Cum? Ai vorbit împotriva autorității. Și ce-i spune Domnul? Dacă vrei să fii vindecată, pentru că și-a dat seama imediat și Aron și Maria că au păcătuit înaintea Domnului și au venit și au spus lui Moise, Moise, uite ce am vorbit, uite, și uite, splină de repră! Ce să fac acum? Și Domnul i-a spus, Maria, vei fi vindecată atunci când Moise se va ruga pentru tine. Adică cel pe care nu te-ai supus, ai avut o atitudine de rebeliune, ai vorbit rău despre El, El trebuie să se vindece, El trebuie să se roage pentru vindecarea ta. Și când El se va ruga, tu vei fi vindecată. Și așa s-a întâmplat. Frații mei, noi nu ne putem juca pentru că Dumnezeu își apără și nu numai faptul că îi deschizi ușa acelui rău, și el poate să vină în viața ta și să-și facă planurile tale, dar de fapt tu te supui unor pedepse care vin din partea lui Dumnezeu ca urmare a neascultării și a nesupunerii față de autoritate. Al șaselea lucru, Dumnezeu dă protecție, călăuzire, binecuvântare, succes prin ascultarea de autoritate. Dumnezeu lucrează și dă succes atunci când tu respecti autoritatea. Și ca exemplu-l avem pe Iosif. Iosif a fost o victimă a nerespectării autorității din partea fraților lui. Ei n-au respectat autoritatea părintelui lor. L-au mințit, l-au înșelat. Și față de Iosif, care era fratele lor, s-au comportat necorespunzător. Și Iosif a fost o victimă a neascultării, a rebeliunii față de autoritate. Și el putea să spună, Doamne, dacă ai îngăduit treaba asta pentru mine, atunci îmi fac de cap. n de nimeni. Dar îl vedem pe Iosif. Atât timp cât a stat în Egipt, tânărul acesta a avut un respect față de autoritate a avut respect față de autoritatea din familia lui, față de tatălui, a avut respect față de faraon, a avut respect față de autoritate. Unde l-a dus? La o relație binecuvântată, ajuns să fie prim-ministru, la binecuvântarea lui Dumnezeu, o binecuvântare, nu numai pentru el, o binecuvântare care s-a răsfrânt asupra familiei lui, asupra Egiptului. În momentul în care noi ne supunem, și vreau să vă spun lucrul acesta ca unul care am lucrat cu oameni, care am lucrat în instituții, care știu cum se face promovările, am avut ocazii de foarte multe situații când trebuia făcută o promovare și totdeauna te uitai la omul care este ascultător, omul pe care te poți baza, omul a cărui cuvânt care are un caracter bun pe care tu vrei să-l ții lângă tine. Și totdeauna am văzut nu numai în cazul meu, în, în cazuri Similare. Oamenii promovează, oamenii acordă încredere celor care, cu care poți lucra, care știu când să spună ideea lor, cum să fie luată în considerare și care nu trântesc lucrurile de pământ dacă nu mergi după ideea lui care înțeleg că autoritatea are responsabilitate. Fiecare autoritate are responsabilitate. Decizia pe care o ia autoritatea este încărcată cu responsabilitate. Și dacă greșește, pedeapsa o primește el. Dar în momentul în care tu ești supus autorității, în momentul acesta, binecuvântarea, ușa binecuvântării lui Dumnezeu este deschisă spre tine. Și Dumnezeu este, vrea să te protejeze, să-ți dea succes, să restaureze relațiile tale, să, intervi, să te promoveze, să-ți dea favoarea de care ai nevoie. Doamne, binecuvântează-ne cu înțelepciune să știm cum să procedăm în toate ariile vieții noastre, ca să putem să beneficiem de binecuvântarea ta. Capacitatea de exercitare a autorității depinde de modul în care tu te supui autorității. Acum, fiecare din noi, la un moment dat, avem o autoritate peste noi și noi suntem autoritate peste alții. Vezi, zice, da, copiii? Copiii au autoritate peste jucăriile lor. Ei le pun unde vor. Dar fiecare persoană, la un moment dat, se află Sub o autoritate și exercită o autoritate. Capacitatea de exercitare a autorității depinde de supunerea față de autoritatea care este pentru tine. Și acum noi, ca și creștini, am învățat și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că avem, autoritate și putere delegată din partea lui Dumnezeu. Iisus Hristos, înainte de înălțarea la cer, a spus, toată puterea mi s-a dat în cer și pe pământ. Acum vă deleg pe voi, mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, acționați cu autoritate și putere, duhurile vă sunt supuse, declarațiile voastre au putere asupra Duhurilor Răutății. Când? Care este puterea și autoritatea pe care o ai? În măsura în care tu te supui autorității delegate de Dumnezeu. Și Dumnezeu este Cel care ține la lucrul acesta. Respectă lucrul acesta Îți dă autoritate în măsura în care te supui autorității Fiecare din noi avem nevoie de autoritate Fiecare din noi am vrea ca atunci când ne rugăm Rugăciunea noastră să pătrundă înaintea lui Dumnezeu Și Dumnezeu să mobilizeze cerul și să rezolve acea problemă Fiecare din noi ar vrea ca declarațiile pe care le face potrivit cuvântului lui Dumnezeu să fie respectate de împărăția Întunericului și când spui pleacă, ieși afară în numele lui Iisus Hristos! Cuvintele tale să fie pline de putere și de autoritate. Cum vei câștiga aceasta? Respectând autoritatea. Ne găsim în fața unui proces de eliberare. Și dorința mea, ca și păstor, și a mea, ca și copil al lui Dumnezeu, este ca fiecare din noi să fim liberi. Orice legături ale celui rău să cadă de peste viața noastră. Orice ușă deschisă pentru satan să fie închisă, orice drept pe care satan îl are asupra vieții noastre, asupra familiei noastre, asupra afacerii noastre, asupra modului în care trăim, să fie rupt în numele Lui Iisus Hristos și noi să avem legătura cu Dumnezeu, să fim plini de autoritate și putere și să acționăm în aceasta. Amin. E dorința Lui Dumnezeu. De aceea, Duminica viitoare veți avea fluturașul numărul 4. Aș vrea în săptămâna aceasta să stați înaintea Lui Dumnezeu, să analizați ceea ce va a vorbit Dumnezeu, dacă sunt anumite probleme de rebeliune în viața voastră, dacă sunt anumite uși deschise, prin atitudinea pe care ați avut-o, prin discuțiile pe care le-ați avut despre autoritatea din viața voastră. Moise a avut o situație în care Core, Datan și Abiram a mobilizat 250 de lideri din Israel, oameni cu nume recunoscute în Israel. I-a mobilizat împotriva lui Moise. Și a zis, de ajuns, ne-ai condus până aici, acum a noi suntem capabili să facem și să conducem. Și Moise, așa cum era el, blând, a zis, da, conduceți, puneți-vă voi. Da. Dar Domnul n-a lăsat lucrul acesta. I-a spus lui Moise să vorbește poporului să se depărteze de casele acestor lideri, să se de să te depărteze de uh, Coram, Datam și Abiram, pentru că vreau să-i pentru că nu pot suporta această atitudine. Și erau lideri și erau oameni cu nume mare în Israel. 250. Organizați cu argumente. Cu Dumnezeu nu ne putem juca. Spune cuvântul Domnului că s-a deschis pământul și i-a înghițit pe ei, familiile lor și tot ceea ce aveau. Acum nu vreau să vă speriu. Tot ce spune fratele Ciuciui trebuie făcut, tot ce spune tata trebuie făcut. Nu, frații mei, am spus primul lucru pe care trebuie să-l facem este să cunoaștem voia lui Dumnezeu. asta e autoritatea supremă! Spuneam înainte de binecuvântarea și botezul copiilor. Ascultăm ce spun oamenii sau ascultăm ce spune Dumnezeu? Ascultăm de obiceiurile oamenilor cum se obișnuiește pe la noi sau ascultăm de ceea ce spune Dumnezeu că trebuie să facem? E Dacă nu știm ce îți spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci normal că ne încurcăm Că aveam probleme dar pentru aceasta haideți să ne apropiem de Cuvântul Domnului, să cunoaștem voia Lui Dumnezeu, haideți să citim Cuvântul Lui Dumnezeu, să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, să-L asimilăm în viețile noastre, haideți să ne apropiem de Dumnezeu, haideți să înțelegem coordonatele autorității Lui Dumnezeu și în momentul în care intrăm în conflict de autoritate, să stim și să vorbim așa cum a vorbit Petru și Ioan, pe păi judecați voi singuri să ascultăm mai mult de voi care recunosc că sunteți o autoritate sau de Dumnezeu. Vreau să ne rugăm, Domnului Clației mei, pentru țara noastră. Duhul de rebeliune să fie stârpit. Să ne rugăm pentru Oamenii care sunt în poziții, Doamne, luminează-i tot. dă minte, Doamne, să nu fie ca niște copii care se joacă cu niște jucării, că vezi de multe ori și zici, Doamne, dar chiar așa, oameni inteligenți, oameni cu doctorate, Doamne, chiar în felul ăsta de reduși să fie? Un asemenea exemplu să dea în fața oamenilor de ascultare, de autoritate. Haideți să ne rugăm pentru noi înșine, să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, cer călăuzirea Ta. În orice situație a vieții vreau să am respect și orice mândrie din viața mea nimicește-o, Doamne. Ajută-mă, Doamne, să mă pot supune în primul rând cuvântului Tău, legilor și poruncilor Tale, pentru că vreau ca relațiile mele să fie binecuvântate, vreau ca viața mea să fie binecuvântată. Vreau ca să văd progres în viața mea, succes, protecția Ta să fie peste viața mea. Doamne, nu vreau să ies de sub protecția Ta, Doamne. Nu vreau să intru sub mânia celui rău, Doamne, că știu că mă urește și vrea să-mi facă tot felul de probleme. Vreau să rămân sub protecția Ta, sub acoperirea Ta spirituală. Lucrează în viața mea. Aș vrea să plecăm capetele.